Діти і підлітки У дитинстві у віці від року до 6-7 років удосконалюються всі функції організму. Надто швидко розвивається психіка дитини, збагачується її словниковий запас. У цей час маля спілкується з іншими дітьми і дорослими людьми і засвоює основні закони життя в суспільстві. Воно вже розуміє, що таке добре і що таке погано. Усвідомлює, що існують заборони, покарання У 6-7 років дитина вже багато чого вміє Грає у футбол, танцює, катається на велосипеді До цього часу вона може навчитися читати, лічити і писати Саме в цьому віці діти в нашій країні йдуть у школу Там у вчорашнього дошкільняти почнеться зовсім інше життя Доведеться звикати до регулярних занять Засвоювати багато нового матеріалу а вдома ще і робити уроки. І розумовий, і фізичний рівень розвитку 6-7-річних дітей уже відповідає таким навантаженням. Діти розвиваються і підростають, стають підлітками. Так називають хлопчиків і дівчаток у віці приблизно 13-18 років. Дитинство закінчується, і людина вступає в період юності. У підлітковий період прискорюються темпи зростання і відбувається процес статевого дозрівання, після завершення якого дитина перетворюється на дорослу людину, здатну мати власних дітей. Оскільки в дівчаток цей період настає трохи раніше, ніж у хлопчиків. Вони в середніх класах школи зазвичай на голову вище за хлопчиків. Нічого страшного. Незабаром хлопчики їх наздоженуть і навіть переженуть. Адже середній зріст чоловіків на 8-10 см більший, ніж у жінок. Коли дитина дорослішає, у неї змінюється не тільки зовнішність, але й характер, і далеко не завжди на краще. Недарма цей вік називають важким. Підлітки більш самостійні, ніж молодші діти. Вони наслідують дорослих, не хочуть залежати від батьків. Найважливішою оцінкою для них стає думка однолітків. Але все-таки для того, щоб остаточно подорослішати, підліткам буде потрібно ще кілька років. Тільки до 18-20 років підлітки стануть дорослими і зможуть мати родину і виховувати власних дітей. Зазначено, що сучасні діти ростуть і розвиваються значно швидше, ніж діти попередніх поколінь. Це явище називається акселерацією, від латинського слова, що означає прискорення. Причини акселерації поки не зрозумілі.